неспешно піде, повагом, і зустріне діда з таким виглядом, ніби вони бачилися сьогодні вранці. Ото, мабуть, здивується дідо, ото зрадіє. Звісно, може дати їй костором по шиї, за те, що налякав його, що не обізвався заздалегідь. Але то більше з радості буде, а не з пересердя. Димко вже збирався скотитися з пагорба на дорогу, як раптом його погляд випадково впав на болото. Дурна сила здригнувся і завмер. Болото те було суцільною трясовиною. І не злічити, скільки там втопилося воронівських корів та коней, і не тільки воронівських. А ще про вукулацький кут казали ніби по ньому навіть взимку небезпечно пробиратися, а влітку і думати про це було годі. І от по цій суцільній, бездонній трясовині ішла людина. Ішла, пильно вдивляючись собі під ноги. Проте не забувала час від часу кидати дооколо гострий колючий погляд з-під насуплених брів. Димкові навіть здалося, що один з них на мить зупинився на ньому, затим ковзнув далі на лісову дорогу, на котрій вже лунав стукіт костура Димкового діда. «Мана якась!» – подумав Димко. І щоб позбутися цього, міцно заплющив очі і перехрестився. А коли знову розплющив, дивна людина вже вийшла з трясовини на дорогу. Одягнена вона була в якесь лахміття, та, попри це, постава в неї була, як у високородного чоловіка. А такої довгої та білої бороди Димко ще не бачив. «Звідки лецей діду взявся? дивувався Димко. «У Воронівці таких зроду не було, у Михайлівці теж, і в Вишнівці. А може, невже це якийсь вовкулака?» А тож у Воронівці подекували, Буцьмто тут починаються володіння всілякої нечистої сили. Ех, як зараз не вистачає Грицика, Котрий знає все на світі. Але Грицика не було, І Демко не знав, що робити. Може, вискочити з кущів і трохнути білобородого палицею по голові. Ну, звісно, вовкулаці на інше годі чекати. Але що буде, коли цей білобородий виявиться не вовкулакою, а справжньою людиною? А в справжніх людей голови такі, що навряд чи витримають удар димкової палиці. Між тим, сивобородий незнайомець вже проминув димка. А з іншого боку між кущів вже виднілася постать димкового діда. Уздрівши силобородого, дід Кіпчик анітрохи не здивувався. Схоже було, що він знав, хто йому зустрінеться. Діди зупинилися під розлогою осикою, котра ще молодою потрапила в болото і досі не змогла з нього вибратися. Кажи, чого кликав? сказав Сивобородий. Дід Кіпчик відповів не одразу. Спочатку витер спітніле чоло, бо й справді було дуже парко. Лише потому відказав. «А що тобі казати? Сам здогадуйся". «Здогадуюся», здогадуюся – згодився Білобородий. «Ти хочеш знати, що з твоїм онуком?» Саме так, відказав дід Кіпчик. Душа болить. А вже ніби й не повинна б, кудьмо. Сивобородий незмигним поглядом дивився на діда Кіпчика. Мовчав. Живий твій онук, живий, друже, сказав нарешті. І ще довго проживе. «А, у татарському полоні», – болісно посміхнувся дід Кіпчик, – «знаю, яке там життя. Краще б уже смерть». І тут Димко не витримав. У діда було таке змучене обличчя, така згорблена постать, так тремтіли його в уста. «Не в полоні я діду», – гукнув він і скотився з пагорба. «Утік я! Повернувся!» «Хто ж вивідник?» На галяві лежали сакви з хутром. Так краще б їх ніколи не бачити. Спочатку дід зрадів неймовірно. Оце вперше він притиснувся обличчям до димкових грудей і зросив йому сорочку своїми сльозами. Димко взагалі не бачив, щоб дід плакав. «Ну що ви, діду!» – бубонів Димко і сам змахував щасливу сльозу. Зрештою, дід кіпчик відірвався від онука, зміряв поглядом усю його постать, сердито кашлянув. «Знайшовся!» – сказав він. «Ну що ж, підемо додому?» Димко завагався. Я, діду, я, діду, не можу зараз. А це ж чому? Ну, мушу зачекати на одну людину. Я, я слово йому дав і хутро його везу. Яке ще хутро, здивувався дід Кіпчик. Он там, біля поваленої вільхи, і коні там. Вони втрьох подалися туди. Щасливий Димко та його дід і насуплений дід кудьма. В Димковій спині чомусь було холодно від його пильного погляду. Дід Кіпчик невизначено гмукнув, побачивши коні. Тоді поторсав сакви і запитав, а це що? Та хутро ж, пояснив Димко, тут і видряче, і боброве, і куняче. Знаєте, діду, тут і моя частка є. Відкуплюся нею від пана Кобильського і повернуся до Воронівки. Або піду козакувати до Байлема. Кіпчик дивився на пузаті Сакви і думав про щось своє. Нарешті запитав. «Не розумію. Не розумію, чому ти мусиш відкуплятися від Кобильського. Хіба ти не втік з татарського полону? Втік, діду? Але Тишкевич каже, то пан Кобильський не знав, що я втік» і послав за мене викуп. А Тишкевич каже, що викуп треба відробляти. «А хто цей Тишкевич?» – запитав дід Кіпчик.